Eta segidezagun orai, hitz eta putzekin, zurekin, arantxa, eta erraiten den bezala, ala nobia! <laughs> ala nobia, bai, hori bera. Nanure erraiten da hori bera, nadet. Bon. Azken putza, gaur, bai, eta atzu erraiten den bezala, eman normala izango da gaurkoa, normala, bainan zer da, normala. Bai, bai, kakingarriak zizte, zoen galera filosofikoekin itz eta putz bukatu da ez du balio gehiago olako galderarik egitea. Fini, piztu telebista, itzali irratia, zostele, Marseille, sekrestori, Stefan Platzarekin gozatzera berriz, zoen buru muina prez da ortako. Bon, aski ez, eduritzen eh, zitaudan, askenean ber gauza erraiten eh, nola egunero, eh, sare sozialekin kasu, zoen biziaz ez duzie profitatzen, telebistak dionarekin kasu, gezuretan ari dira, ah, eta politikariak ere, eta zoen hau ere. Bon, eman kizun normala izango da, gaurkoa, eh, entzularen iritzia, eta fred behueten kronika. Eta eman kizunetik pasat diren kronikarien ahotsak, ere. Ulertu duzue, kronika zahar batzu bir ziklatuko ditut, gaur, sinpliki. mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia mia Eta jena, lunostiako kurtsalean, idaldaren amekan. Abai, eta ztautze zerren, menan gerreneplat kronikako pibak behartuan izpashatzea aldiz gauk bai, dirua ekartzen baitute barkatu eragozpenak. Ala ere, gau, hitz eta putz, emankizunaren dira emankizunak gurtzeko orduet hori da zuentzattan niretzategia ejan bi.000au urtean abiatu zen aventura irelaren hogeita betzean. Astelena zen eta gaur bezala, bernadetak eman zidanitza lehen emankizun hau asteko. Eta emanaldi begi bat Euskal iratietan hitz eta putz eta lea irekiko dugu ikusteko orai ze den emankizun hortan atxaldeon eta ongi etorgia Txaldeo, mai mile esker ze plazara zure uan enttzutea, hitz eta putz hasten da. Ejan bezala attxaldeo hementxe izaen gira algarrikin lagunak lagun virtualak enekin izaen zisteziek ere. Antenaren bidez, zesantza eta gaur zer raipatuko dugun, belean erran bezala iraultza zarituko gira Hongkongen, iraultza bat, biatzen ote da. Eta iraultza bikoteetan, ainitzen zentzat iraultza da, parekotasuna badelarik bikoten artean gizonak erratza pasatzen duelarik, eta inkesta bat atera da, gerozta gehiago gizonak erratza pastu, eta dibortsoa ahiskatzen du horreindik gehiago, Iit zufia age gurekin izanen da horena aipatzeko bera eri zaina da, eta gure laguntzaile izanen da hemen hitz eta putze emankizuen B astero. Eta Frantzes Senatuan ez da gehiago ezkeran agusi oartuz izte Frantzes Parlamentuaren gainean kokatu aden erabaki gunea garrantzitsua da Legedien pasatzeko pasatzeko dakizien bezala legea boskatzen du gobernuaren ekintzak kontrolatzen du eta politika publikoak eren neurtzen eta aldaketa izan da aste buruntan diakinean ziste ezkerrak galdu du eta lehen aldekotz bi senatari efen frente nazionalekoak hor dira. Bigarena Stefan Ravier Est-ce qu'il faudrait pas légaliser le cannabis On pourrait légaliser le viol aussi. Non. Parce que, que non, non mais parce travail. que le viol, non, je mais... fume du cannabis, non, le... je viole pas des ça. le le viol finalement, c'est un rapport amoureux. Unparti des deux euh, souhaite. La deuxième pourrait faire un effort. Arauda, Stefan Gavie, ordenit zultzeko ala ere bere itzak, uh, bortxaketa seksuala zare dira. Zergatik ez legalizatu ere bortxaketa seksuala. Hau ere, bikote historio bat da eta bat ez da ados. Besteak indar bat egitenan, luke... Ez dira, nire itzak, ez eh? zink, eta Stefan Javierenak dira, ongietu riberaz Stefani Frantsez senaturat, eta senatuaren aldaketan ere parekotasuna gizon emazten artean agertzen da, egun eh? ta hogeita mazazpi gizon izanen dira, eta egun emazte gutxiago hogeita mazazpi emazte bakarik, ara, Frantsez senatua eskuinera pastu da, eta gizonak nagusi dira, eta gaztena frente nazionaleko bat izanen da. Ara, nola, hasi zen, duela urteko aventura, eguneroko biziaren gerta erak behi zartu, esaldibatzu behi zorretaraziz. Bariu baitu, rohitzan orden nor, zer dionbiziaz, bortxaketaz, adibidez. Lehen emankizuna da entzuten, nahi, eh? pixkatziz resatu nintzen. Bo emankizuna, eh, res, abiatu nuen, eh, ahiskuguti, efen, frente nazionalari atakatzea, ez da harik zailena. Eta kronikarien itzoulia ashteko beraz gure bilduma berezi untan euh, be Francis Bidart, ere horri sanda barkatu, pu bentartea belarian erretene date barkatu onote kronika Maite du tanta bakoan Benta sabine Buona da eta gozuan Frantzin baino merkiguak Augi, benta, xabila Pekibazako bozaogateko Pabako onena eoskea Dukadorze eta malborron Ta jateko salomo Eskoalkantuan ere, nintzen atzupen txatzen, zer da, e, no, da eskoalkantuan, nor, bon, zige abegiz, ez da beha biten txartuko, era Xanu eta Micheltxe berri den ahtian, eta nortik <güls> pasatuik, ah. eta, eta nori egiten zaio zailo bai eskoalkantua da, edo beste ari ez. Ja. <güls> Oskara zari dena? Oskara zari den bakots, da. Mm principios de bai. Baia, ere Michel Etxebirria aipatzen modu zu. A initzak azute consideración ere pertsona hori, Michel Chevalier de la Côte, françois Immona kantat aussi la kantatzen du. Uskar Eta bai? kantuak hartzen ituberis. Bai. Eta eskol kantua garen estetikatik uh, agian Orbilago uh, Baiki bat baino, edo ah, okay. beste, beste hain izbaino. Ha Feren gana dut, ez da esta, baitezpada erretz hori dena finkatzea binen. Bo, hori dena finkatzea binen. Bo, Hop, hau, eh? Chep, barkatu, eh? hori dena finkatzea binen. Hortan aiko gira. Ushkate, hopto, hau antzidut, egatiko usaitzarrak. Txap, barchatu, eh? musika polita. Hau musika polita. Bon, zer gai patzen dugu eguna. Togizira artista batekin, bo ez da zuzurekilan, beharrik USB gakoak bat eta horren barinean dena sartzen al da. Bai. Anto bat entzun eta hea izagutzen duzun. Papa ba da itch une piscalme. du. Pas de da viten. On a Jannik. Ay, xoinua entzunez? Ba, Xoinuaak zahar maiten du, eh? Zta <laughs> uh, uh, huaikoa, grabaketa ere... Zta es, bate huaikoa? Zikine mm. maiten du, grabaketa zahar bat. Mori da? Kantoa, uh, Janik? Nik ere hantzi ah, hautso inden hoe hemen. Behi piano oso ere ikusia du mina hantzi dela. Ezko es ezegdari tuta... norada tarararararararararararar. Euskaldunak gara. Euskaldunak hori da, eskuldu nik Francis Bidart, azte, ba, ortengo kronikarietan zena hemen txetan entzuten ginuen William S. Fisher, artista orkesten zuen hori zantzen bere lehen kronika beste hainitz aintzin. Gaur emankizun berezia itzetaputzen, bai, normal berezia, laster, entzularen iritzian, Laura Irigarai, eta Fred Begoet ere gurekin izango da, bizio taldearen askendiskoa orkesteko. Beno, Lenik, ergan hau ziet, behar Pube! La resasieta! Eskeibitzeko! Asiari, Dolipranak. Guyen e Gaskoñen, Salgai. Alaxe! Publizitateak, iragarkiak, gehirren naplaten eskutik, erramzala behartuak naiz gaur bediruaren truk, zerren auzue, hola da, egin behar dena, egiten dugu. Zambai minuturen buruan, fred behroet gurekin, bizio orkesteko, eta sustutaien askendiskoa, benan lehenik entzularen iritzian, Laura Irigarai! iki irakurgi dutan liburu baten aipamena egen dut gaur. Pierre Silrussonek idatzitako, hankor bidan liburua da. Idazlea kazetaria da ofizioaz eta liburu hau idatzi du bipologaderako eri gisa nekukotasun bat egiteko. Ospitale psikiatrikoan sartu eta orduan bizitzen dituenak eta azken aldiko krisialdiaren ohjoitzapenak kondatuz ikasten da zerdan eritasun hori tuiz ajun gauza gutxi azkiela eritasun loaz, eta idearik ez nuen zoin uhuneko kontrol galtzetarat heltzen altzen Medidikkin enentsaatzen da ulertzen noiz abiatu zitzaion bipolaritatea. Oartzen da kesualaldi hartan edo egin duen auto hortan jadanik abiatua zela. Azken hilabetetan, bizi ukan dituen hainbat gauza lotzen dira eritasunari eta beldurgagia da oartzea, Bat bizi guxi aldatzen ahaldakon. Adibide bakar bate maiiteko, lanean kesualdi batean nagusiari bela jondoko bat emaiten dio, alainan lana galtzen du. Hilabete batzuz, edo urte batzuz, hainbat gauza heritasuna gainiturik bizitzen ditu, azken fasean deliriotan sarxtu eta osspitaletera arte. Lekukatasun azka gaidurtu zaut ezagutzen ez due arentzat bisttanda, Baina, eritasuna aipatzea erientzatu onura dela uste baitut. Gehiagok ezagutzea bizitzen dutena onartzen ejesten duelakoan. gai bat ere bada liburu oktan. Hospitalean dela, hainitzo hoitzen da bere aitatxia matxiek kondatutakoaz eta bere agdesazokoan bizi ukan duenaz. Haideak ukan duten bizi zaila abiapuntu hartuz, Soko horiek zonbat aldatu diren kondatzen du. Adibidez, importatutako fruituek, angofroitu gintza eta laborantza horoko hildutela, oksitandak bizi modu horiek desagertaraziz. Bere hori zapen, erdiegi, erdi faltsuak analisa atzenditu bere noxtasuna atseman nahian. Gaiak hastunak baldin badira ere, bizikiek eski da irakurketari, humorez kondatua baita. Una veras Pierre Suchonen encore vivant liburua. boulois. Is anuncioa. Is anuncioa Laura Irigaray hemenantzulareren iritzian liburu gomen Jo batekin eta musika gomen Jo bat bista nenaz zurekin Fredberguet. Ba, garox la pourdine gara, bizio talearen hirugarren diskoaren deskubritzeko eta hemen hau dago garena gure jo lasgarden onen lehen eta azken nema hitza da gure estena nundago problema barrena ustea badagu betetzen gaituena Itzak itz ala da itz ala bada itz Zabala da baina itzabala da Zuzena emanen dugudena hartu nahi duzuena Uruak guiak intza eta sena. Edukiak ditu biak puntusak onak Ta formak idek ditzagun begiak zeharkatu ormak Honena dela dionak Erakusten du ze konplexu duen pertsonak Bakoitzak berean jarraide, zala hau zer nahi be zala ikustea ez da normala ahi Bereala argi musikala itzaltzeko zai Gure itzala ez dugu inorkar ditzerik nahi Aziz, adieraziz, nintzatzen ikasten bai dain zuten ikasiz Handitzeak dituen arazoen jabe Tatziki izateko konplexurikabe Aziz, adieraziz Mintzatzen ikasten baitan zuten ikasiz Anditzeak dituen arazoen jabe Tatxik irizateko komplexurik gabe Arrizari egin dugua metzen egoitza Gogo zapaltzen dugun estena bakoitza Bizi otalea, 2008aren urte inguruan osatu zuten Odei Barroso eta Gorka Rodriguez, mc Eta base instrumentalak egiten dituen Jo Olaskoaga beatmakerrak 2008aren gauz pausu lehen diskoa eta bi.000 amortzean bideak izeneko bilagena atera ondoren, hemen dugu beraztalearen hiruggen lana, orain eta hemen izenekoa. Tu naiz erotik, lehen gotik, aldatu naiz errotik, lerrotik, lerratu naiz, letren lozorrotik, lehen mozorrotik. Gaurro bebarrenak ustu, da justu, hortan ari nahi da. ez inan naiz bi justu, jantzin hauten arropak erakusteko bada. Argitu ahala barneko itzala, bakoitzak sordi itzala, nahi aina histori. Ez nahi txikitan ameste nuen hori, baina orainik amesten du txikitan bezala Eta ez hantzi erantzi, ditu dala konplesuak, bestensuak, ez nahi zan minez gianzzi. Bestenak beste garrantzi, baitu den onmezuak, kesuak, airera doatzi Ez dakit, zer gatik, baitan izan dudan galdera pila Ez dakit, zer gatik, gibili ni erantzun baten bila Ez dakit, zergatik, nere baitan izan dudan erantzun pila Ez dakit, gatik, nabilen galderaren bila Pasatu naiz ere Disko berri honek amabik kantu biltzen ditu Kontutan hartzen badugu haintzindekoak amasei bazituela Lan laburagoa eta trinkoagoa beraz Orain guan, Talekideek autaketa zogotzagoa egin dute eta zentzu horretan lan jau boro dela errandaiteke. Hemen, bilagen disko hartan hasi garapena segitzen dute uste guzi horietan bildu esperientzia ederki baliatuz. Musikalki eskola zaharreko rap kontsiente, mantxo eta hilun horrekin segitzen dute. Bainan, zalantza ispiri gabe, kantu hauek haintzinekoek baino argi eta berotasun gehiago badute. Errameak da zo Olaskoagak, Zaholo musikansample handan abat baiatu dituela horrengoan. Eroso ta sunaren sarean zintzo ez dane hor mintzo, gabean zergatik iso, Ikusiko genuke zer dugun parean denak ezbaldin bagina bizigure zilborrar iso eta bitartean, denen eurrira egingo duten limbo batean Europa bere kanapean, bizi da bakean, etorkinak katean utziz eta ikusiz bere etxeko atean ez dutxin esten gure ongizatean, errandute hain batek eta guk segitu petroliotan eta batek zen bat odolitro ditu zenbat nora ez duten distantziek nun hartzen dute babes lurrantziek nun utzi dute bangladez gure kontzientziek gure aurrak janz gendituzte aurrek jorsitako jantziek gaur egun gauzan oladen zer dugun bakigun arren kontua ez dalagun zer irabaz dezakegun baizigu zegaltzeko preskaren Bera nitze analiz kritika eta autokritika egiten segitzen dute Biziok, beti johatu izan ditu bai gai sozialak eta politikoak, bai eta gai pertsonalago eta intimoagoak ere. Hain lanetan bezala, PMCak ederki jostatzen dira egimekin, Euskarazko itzekin, eta bienarteko gadera erantzunen joko hori, Flow Bikain batekin eramaten dute. Autoekoizturiko disko hau, uruinean gabatu izan da, odeiren aitaren etxean aketa bera eta gainerateko nahasketa eta masterizazio lanak inguruko jendekin egin dute. Etxekotettxeko eginiko lana beraz eta ala ere emaitza hiziggagia da. Kantub biikain hauek merezi duten soinu kalitatea baitute. Lan haundia egina izan denaren seinale dudari gabe. Orain eta hemen izenburuarekin, biziok bizi dugun momentuak gozatzeko alako gomita bat egiten daugu. Ez izan dudarik, Momentuko diskoa entzonai baduzu, hemen duzu. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Bertzali bat agteu orain eta hemen diskotik autatu dautzu da agibitsi honekin. Kendu maskara.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 Libreaz den gorpuz baten jabea Egunero maskara janztea da ba odisea Lotxakor zure azala uzkor Hortatik inor ezartzeak eragin dezakeko izero nekea Koloreaz koko gara ijunak Tamalesaro astuna tokatu zaiguna Atzean gelitu dago ginen eguna Prototipoen bildum azbete digute gure garuna Prefekzioaren aresuman hurria da anistazuna Imposatu diguten norma Gizarte eriak jarraitzen duen dogma Saltatu orma aditu Aulesiak baditu Zuntzitu moldeak ta formak Biziak risa berdua benak Sonik itxuraziak egen akardien gizan Bizi zuzen hainozen zara izan benetan zarena ez Pentsatu ne batez erzaren berez Ta izpiluaren aurrean jarrita begietara begiratu zeitez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 Zaren haun hartzen nasi, zuzaren etik ikasi zuzaren harekin jantzi, taken du maskara konparak etak antzi du maskara etiketak erantzi taken du maskara zaren haun hartzen nasi zuzaren etik ikasi zuzaren harekin jantzi taken du maskara Bicio taldea bukatzeko sasoina u Fred Berouette na Kronika chronique Esker, esquer souli urte, eh uh, baitz eta Gain goizberin ere egon baitzinen bi urtez, mileskair fred. Bestaldi bat tarte hitzetaput emankizunaren azken zati honetan oren erdian, ebe asegituko dugu, kronikari ekilan, zati batzu, entzuten, hola, seiak arte gozo-gozoan, hain zinatuko gira, edo gibel, kai honen ez dakitxo bera. Boste erdiak bement jatietan berri jakzurekin berna eta gain. Duela bi urte eruineko sanferminetan taldean eskabaten bortxatzeaz akusatu bost gizonak libratuak izan endira balintza pean. Azteleenian nafarroako ausitegiak libratze galdeaz tertuzuen eta judiak onartu du egun bost akusatuak behatzi urteko presonde gitarat, kondenatuak izan ziren, baina ez bortxaketaren bakarrik seksu erasoa eta eta honetan, Elgarretaratze bat edo manifestaldi bat eginen da Iruñaan libratze hojen salatzeko. Kanboko Tokide jataetxean greban izanen dira bihar laneko baldintza hobeak edien behar den bezala atatzeko nahi dituzte, Elgargetaratzea eggin dute langile egoizeko ha Aratsuntan trenbideetako langileek abiatuko dute azken grebaldia intersindikalak deiturik gobernuaren ereformaren kontra, gero CZT sindikatuak bakarrik dusi gitzeko siedea agertu, udautan bakarrik noizean behin. Eta CGTSFDT eta Untza Sinikatuek grebarako aitzzi nabisu bat eman dute helduden asteogako baian negoziaketak nahi dituzte abiatzea geroari buruz, bestalde Donian eloizuneko geltokian langilek grebalarien aldeko sustengu eguna izanen da Soli A egituraren Biltzar nagusia zen atzo angelun, berroita amagurte egituraunek diabeak laguntzen dituela, bizitegien berritzen, edo antolatzen adinetako edo presunen baldituen zat, edo ere e bizitegiak eraikitzen ahal ditu, ahal guti duten jendeen zat, gure gomita jamahietxart zen goizuntan eta entzunen dugu, seiontako berrietan. ITZ ETA PUZ Hatzaldeko bostetatik seietana Arantxa Ididarrekin Euskal emankizu normal berezi bat gaurkoan azkenitzeta putentzat ejan bezala kronikarien uh, itzulia egiten segitzen dugu uh, lau hemen egon direnak eta rait itzufia horre sartu zen boroka plazan edo bekiran ettrukaketa plazan lehena lehen gaia ainki asteko berdintasunaren gaia aipatu eta azkenean gizonaren eslipak aipatu genituen zazionontan, Garaian, hospitale psikiatrikoan lan egiten zuen, entzuten demezala, eta bere ingurukoekin aipatu zuen gai hau. Ea, zer dioten hori lotuz, goizuntan nire lanean aipatu dut, ola, baten inguruan nire zerbitzuan diren eriekin, eta Eztan batek joztuki ez daungi erretzak. Meda etzen da zigarret psikiatrikoa joztuki. Bai, mintzatzeko ah, leku eta berdink eta leku bat baita ah, erizaina ah, ah, ah, eta eriaren artean. Eta beraz, eri batek ginaipatu zgaiori, ola, simpleki, berak beste ikuspundu bat emandau, ta aski interesgarria dena, eta eriten zautan, bere Beredzat, gizon bada, hori jandu bera, beredzat, berdin, mezu subliminal bat batzela, uh, gai ogen, uh, gibelean mm -hmm. janaibaita, berdin, uh, gizon hogek, uh, nahiko, nahiko lukeela, uh, inkesta hogekin, gizonak uh, oldak arazi, mm -hmm. eta joztuki uh, gizonen iraultza... Uh, Behi bat egin, Manifesto... bici moderno untan. Manifesto ira utzaile bat, baskulinitatea dena... edeko bat. da. Bon, beraz iraitz bukatzeko ala ere, uh, hoi giten zerzen gaias tapenean, gizonak gerosta gehiago lanek, edo, laguntzen dolarik bere maztea, edo, neska laguna etxean, bikote batean, ari gira bikote heteroseksualetaz beti, dibortxo ahriko gehiago ditu, Konklusioa horretan garritzen gira iraitz? Bai, eta bakarrik ora piskatzuen artean a, ikusteko na, galdegin na, ikonuke entzuten dutenak. A, beren a, gizonek beraz beren burua galdezkatzeko, diakteko a, beren slipen neukia ezagutzen duten beren amari galdigin gabe, eta emazteak a, beren burua galdezaten ere galdegin dezaten ere ikustekoa horiek dituzten beren gizonen slipak eroazten araez. Eta nere ustez Jo prêche chaque soir pour ça dira I E berekin galituko gira irait Sofia Remy les cœurs bien serezan gureko zengra beriz. Kochartiu Eta bihastero beraz horregonda laurtez. Eta azken hilabeteetan justuki, bere ondoan egon da ere laida agerretse kolina. Psikologoa beste baten iditzia, trukaketareko beharrezkoa baiginuen, iraitzekta bioketak gainen artean. Psikologora joaitearen tabua izan zen, alge, beldujori. Eta pentsa, psikologoak ere, psikologora doaztelarik. Lasai, zaindu behar zaituenak bere burua, zaindu behar du lenik, bere lana behar den bezala egiteko. Uh, bebon bakoitzaren hau zua da, ejatea, eh, be, la, xikolora, xikologora aldudan edo ez, eta hori bakoitzak jakin edo, zer gaitik ezan edo ez, mm. uh, gero askotan lotua da ere, uh, be, zuk arantzak, seran esan bezala, guk uh, xikologo bezala, dugun dudu di uh, ikusten dut izoladik filma, eta abak, uh, be, uh, hain zaten ikusten den da, isilik den pertsona bat, zuena antzudo zer Eta, ala, saio bukera eran bere, bere diru hartzen noena, eta, eta puntio. Eta, bon, badira, aurlakoak errez, denezatik bada de, lanbide guztitan bezala, eta badira, gola, aintzadan entzuten da, zenbat aldiz, bera, gola, zure zala iraiz, niri gehienetan erraten atzenat, ah, beraz, orain, ari zira nire bizitzen analizatzen, erdo jaten duana analizatzen. Eta, orain, ari zurekin pote bat hartzen, zoan so analizitzaza et er, kont ba, beti biska analizatzen duzuela ere ja da hori. Ba he naite dugu <laughs> dugu Beskejaak De no dela beste zobeteno genuke erdogin bat genu hemen. E <laughs> ban bada hori uskundu hori eta hori guk uh, guk aldatu beharruggo ere, ni ohjaitza naez uh, uh, psikologia fakultatean nintzelarik eta eta psikoteratu eta egiten uh, algi berean, ukanwan no horrela ditsi bixitza le kolpeoietako batukan eta jarduan non psikologura joanen esle aldiz le dizian Eta goitzenaiz naiz, uh, medikage kidai psikologia fakultatean kidai psikologia kidai bai pa tornela lik psikologor uh, radioetan hasi nahi zela beraiek ere hala bidatu ziratera pizkatzu zuzurik psikologia uh, fakultatean bai bai bai ereitenela lik norbait joeten zirela ikustera hojek pizka bat suposatzen du ero zerbait gertatzen ari zauzula horita hmm. gehien bat bai bai hori edo aula neme As... geskiko sia da aula bai bai psikegeski da baina niga da hor azkutan jaitemozu banoa eta abo meriz eta zergatzen zauzut. eta putzu Hebista putzutz hut. Jazia pitz hitz. eta putz. Be honikrietan haste artetan bi urtteez. Bi astero Twitter eko Xinoa ere hor egonndaz, tipiak proposatuz umotik hartzeko egoera batzu, antzerki lan batz bazen niretzat ere bean beste batzuentzat ere guri inguruan berdin hots batzu ezagutuko diuzzue bi.000 hamal lauko azaroan atibidez Martin Kitiok, Euskal raininen aldeko jonika bat egin zuen Betty Francis ateratzen zauzkigulako. Eh, Nik uste hori nahiko horak dela ez, e, Euskal Herri osoan, bai iparre Euskal Herrian, bai ego Euskal Herrian, ez da? Bai, be, bai, e, nire adibide hartzeko, baina nustu nire inguruan ere Euskal Azari girelarik, e, beh, ba, kolpez zerbait gaizki atalatzen mazaigu, argabean ekspresoak e, frantxexez atalatzen zaizkigu, e, puten de merd, fexie, kaskui eta olakoak adibidez. Bai, eta guri ere Eusk -ego Euskal Herrian, beh, ba, gauza bera, getaten zaigu, eh? zerbait eka izki ateratzen baldin mazaigu edo aserreba gaude, ba, putamierda, mekaguen dios, mekaguen la hostia, eta madarikazio horiek guztiak erdaraz ateratzen zaizkigu. Bai, eta nik ere mekaguen dios eta olakoak ere ateratzen ditut beraz. Bai, nahiz eta beste aldean enmugaz, beste alde egone begirazen hau. Bai, ikusi mm -hmm. Eta begia da oiturrik, oit, estubula, oiturari, euskara, ez du gula oiturariak euskaraz olakoak botatzia. Bai, kainan. eta hain zuzen ere horri aurre egiteko, Duela minutu batzuk manifestua irakurri dute Mikel Andonegik eta Andoni Lasaitegik eta hemen txeditu gubiak manifestu honen nondik azaltzeko. Arratxalde Mikel eta Andoni, zuek manifestua Euskaraz bizitzeko erabakiarekin lotu duzu ezta? Bai, alada, izan ere, Euskaraz bizitzeko autoa guretzat biziki garazioa da. Hori baino gehiago da. Bai, bainan. Bai gu behitsi nahi dugu Euskaraz bizitzeko hartutako erabakia, eta erabaki horrekin koherenteak girenez, sakriak eta laidoak Euskaraz erraiteko engaiamendua mendoa hartu dugu. Horrez gain, abarmen duduzue, madarikazioak eta irainak Euskaraz botatzea natural-naturala dela, ez da? Bai, biztanda, eskolun batek gaztelainoz edo frantzisez iraintzia ez da naturala ez da... Historia ez da naturala dene doaz? Nik, gana inoen... Argita, eg darak erabiltzea, egongo izkuntz, egoera diglosikoaren ondorioa dela. Itze tapu zenora bukatu den irainka bistan artean eta franceses eh, kronikaritas gaine eskerzuko gudar solakotan lankidekin kin egin duten aktore lana besterik Bazutela kiteko segor non bai gustuko zutela lere Irainak euskaraz posible dira hergelkierten lerdoa lusa kil potro chosa kilote autobus ana hartaburu sarpai le buru gogor shachia pai si pour des fromtoy eh, da beti sait Eta bistaputz, urt, urt, urt, urt, urt, urt, urt, eta ego euskal herriaren artean lderb desberdin tasunak aipatzen genituen, Martin Kitiorekin tarteka urten ere, eneko bidega ainekin eginduguna euskal zer da, zein... Ha? Entzuleak gogoetatu hemen Euskal Herrian langabezia gora doa. zerbitzu publikoak muristen ari dira, posta guziak estentuzte eta behar, mainan zertaz ari gira. Zein Euskal Herria ipatzen duzu ezazpi? Probintzi dira Euskal Herrian. Aha, hortik doa galdera hundia. Zeret, zeret. Ipakaldea egoaldea. Horren uh, itz hoien inguruan uh, solastatzeko garaia etorri dela naski... Uh, Iduitzen zaut, dakit zer diozun, uh, zuk Iparaldea, Euskal Herriaren Iparaldea, Egoaldea, entzutendu zularik, zer uh, sentimenduz hortzen zauzu. Bo, egie erran, aski naturalak ditugu azken urtetan eh, bi konzeptu oieka, eta ez dugu sobera Gokoetatu ez, gana edo togekin, e, eguneroko ez, hizkuntzan sartu dira, hitzak sartzen dira, eta batzutan ezko pentsatzen, itz bat, zagatik den, erabilga, zergatik erabiltzen dugun alako itzat ez behitze bat, eta hori itzan itzekin egtatzen da ez. Baina, pentsaketak egiten hasita, e, egoaldea, ipakaldea, zeren arabera, biztan da, e, alde baten arabera ez, ba, alde bat eta beste aldea ez. E, E, askotan a닛zetan jaten genuen ere bestaldea. Bueno, zeren bestaldea? Jantzia eta Espainiaren arteko muga administratibo horren bestaldea. Eta hor baden maja bat eta majaogen e, alde bat litzateke ipajaldea, maja hori baino ipajaldera go delakots eta majaogen bestaldea, majaogen hegoaldea, maja hori baino hegoaldeerago delakots. Bainan Euskal Herria hartzen badugu bero osotasunean geografikoki, hegoaldea da. Araba Araba eta Nafajoa garaiaren hegoaldea, ja, Iruñetik bereko eremu hori, Iruñetik gorako eremu hori eta Gipuzkoa eta Bizkaia eta bistan dena Lapurdinaren eta ta sibilua dira. Eta e, bertzea hegoaldea, ez hori ipajaldea hegoaldea ez da e, geografikoki eta Euskal Herria eri libro bezala kontsideratuko baienu, eri batu gisa, gisa kontzentratuko baienu ipajaldea eta hegoaldea ez ditu susuxen e, erabiltzen. Perut, perut. Zazpiak bat tal zazpi galderrazko ikugarekin beti hor gelditzen da Facebooken ere bere orrialdea badu justuki galdera honek eta eneko bide gainek bere azken liburua ere lurgaldetasuna lantzen duena bi aurkeztuko du Baionan epaixkan zazpitan jakin beharzue hori. Bestalde, iru urtez, lore txu berguinan ere egon zen hemen txe kronikari fidela, neurozientzian ikerlea buru muinari buruzko uh, galdere uh, buru, buru erantzuteko gaizena, eta prest, naiz eta gizarte gaiak ekonomiko eta sozialetan duen interesa ere hor ongi baliatu genuen ere kroniken tartean, ziteala, lore txu baitakiten zuten duzula, kukubat, eta joen urtean dokumental zati batetik ere abiatu ginen alzaimu haipatzeko. Purt! <tus> <tus> Zutainitz maitatu baitut ere videoa eta uh, begiratzen delarik uh, de, zutamak jalduz begiratzen liteikela I'm not from here deitzen da ez nahiz emengoa maite alberdi eta gedre zikitek uh, gindako dokumental bat da horren erdikoa eta hor beraz uh, emazte baten uh, uh, istorioa da edo Uh, segitzen da emazte bat Joxebe etxebe guren deitzen dena laro behitameka urteko uh, emaztea da au eta txilen bizida zah etxe batean, alzaim horadu Joxebek, agertzen dira hauza politak, tristeak, galderaini ere eta... Bideo ba, biziki dergada egia da zta, ikusten duzu pertsonaren Joxeberen pertsonalitatea hor dela biziki in, indaktsu eta gero errepikatzen du beti bergaiak bergaiak Ego iten da beti behar gauzetaz mintzatzeko gogoarekin, baina isekulako pertsonalitatea du eta neri hogek nau gehien e, unkitzen bideoktan, behire ikusten bere pertsonalitatea eta naiz eta oroimena galdua izan osoki, babadira oroimende esberdinak eta hori e, ikusten da be, argide, bere burua, alare argituela konzeptu batzuenik guruan eta gauza batzua zituela onartzen hain gauza eta hori edek da. Eta beraz konportamenduan gauza initzitzen duten hartzen baina aldi berean ez dago joitzen justulena go zerkondatu duen eta zertaz mintzatu diren. Mm. Beraz e, oroimen episodiko hori edo hor dela egoeraren oroimena du bate baina gero badu oraindik e, jakitatean oroimena eta eta beraz, ba, bere pertsonalitatea dela gehiago autobiografiko semantikoa hori badu biziki azkar eta eni galderak pausarazten dizkit gehiago pertsonalitatea oraindik biziki asko ja du eta zein momentutan galtzen dugun hori ere senta mm -hmm. da asken finan prozesu ferez hainbeste prozesu lusi bada biokhetik biokhetetara irauten alduso hain beharekin eta hain aldirariketak eta hain aldirainiz gauza irauteko gehiago eta be piskanaka piskanaka gauza init galtzen dituzu Ta bezak oh, bere pertsonaltatea testu batean da. Bere biografian den momentu bat bere bereziki beti erripikatzen du. Bideoan beren hori agertzen da, gerenteriako dela bera. Zen aurtxilen pasatzen da 1986 beraz gherlagaraian nob emigratu zuen eta ber euskalduna dela, beraz euskarazko hitzak ateratzen ditu usu. Berdina di bideo bat emaitzen eh, aldugu momentu baten beraz uh, bon jakin espangoles dela, eh baina uh, bere tonoa eta gaitzenuarik euskalduna dela eta ez es espainola eta espainolak zintzuak direla bai bistan da irunie hundiarekin irunia era ipatzen du horrekin era biziki pertsonalitate ironiko ta <risa>, bai <risa: risa> <risa: risa>: pertenez españa? Ah, pertenez es el país vasco, eso. Ah, mm. es del país vasco, no de España, del país vasco. Que si toda la península ibérica española, ¿para qué está Que ¿Ti vasco, que no vasco. Nosotros somos vascos y nadie nos quita que seamos vascos Son terroristas Claro, terroristas ¿Sí? y los españoles son muy buenos muy santitos uh -huh. mm. Tiran sus bombita y se arrancan para Francia así son de cobardes los vascos Gracias <risa> <risa> Gracias la... sí, claro, Usted está diciendo un disparate para los vascos nosotros somos vascos y nada más Embiasos <Marvel> ustedes los españoles. Oye va. Jerusalkorrako espanyolak, tzeta Ikusteko, esarean duzu dokumentala. Gaia ezagun beste kronikari batekin, teknologia berriak aipatu genituen JB Warrior 07 gure geek famatuarekin, mundu bisio honetan punta-puntako jakintzua baina lehengo aintzinamenduen biziarasten ere basekiena en son origen. Emessen erabilidusia. Eme zen, txatatzeko gune famatua. Ochoetzen zira logopoli tortaz. Logoa? Zaxzen pimpirin batez? Pimpirina behin holen, bazi zen bi pertsona bat urdina, bestea berdea, hori zulikatzen zirenak. Ochoetzen zirenak. Bikasko pelatu, hori gabe, viskipoita. Generorik gabekoak. Generorik gabekoak, gainera. Ochoetzen ziren, gazteginen demora hartan ze efetua zen eme zenera duaiten gine laik Eta musiken bidez behar da horretiko gira hobekik ea nola zuen pisten zerarik emezen. Hara, sartuak gira emezenen itxasuo zabalean gure kontaktuak agertzen dira, zoin diren konektatuak, zoin ez diren konektatuak, eta hasten aldi gira norbaitekin txatatzen. Ah mezu begi bat! Sibat. bikain, Be bat, beste bat, beste bat. Bai bikain mezu begi bat parekoak eman duna, Baan horere hasiguen erabiltzen halako laburdura bitxiak, lo lemdeak, PTDak. Ika eusskaduraentzat iri kailaka aintziraurtz? Mm -hmm. Ez yes, be horit nik begiki deskun jitu dutik. Bai, Besterik ere basen, gauza tegible bat. Zer da hori? Uiz bat, hori zen zira uizetaz. Uiz bat ezakzen zen, dibidibidibidi, zure pantaila guzia alde guzitzat zen, uh, garbitzeko makina baten ez ozabezala. Hala, uh, parrikoaren kakinazteko etzen gauza obedik. Beharik, nua izpait mugatu zituzten, bost bainu geioet ziren egiten altsegidan. Gero blokatuazen, bainan batzuek uh, para da hori uh, piratatzeko eta zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzz, zzz, zzz, zzz, hori guzia. Deinbura galtzeko, ezinduzu bestekin mintzatu, eta zure internet koneksioa gelditzen da, zure aitamek berbaitute telefonatu, eta zu interneten zireno ezbaitute telefonatzen al, eta hor, soin gaizki giren. Beste teknika bat ere bazen dragatzeko teknika? Ha, ah, zertzen? Horten zira, nola egiten zen, konektatzen ginerarik. Ah. Hala. Hor, norbait konektatu da. Eta ontro soiten baduzu, oh, ene biotzeko pimpirin pamparada, eta beraz... <laughs> Edo ez da zurbiotzeko pin-prin-pampara, beraz ez dakozuk asumaiten. Baina nini konektatu berria, nahi dauzut zuri oartarazi zinez orin izala beraz egiten dut. Dekonektatzeniz, berriz konektatzeniz, dekonektatzeniz, berriz dekonektatzeniz. Aben, ez un izpain genetziek uste da. Huiz bat. Eta bilakatu ginean bizkia spergarriak eta multikoen artean bukatu dugu. Counter Strike partizabat. Hitz eta pötz. Gure bihotzeko pimpi di pampara, jota be, warriok zero zazpi. Artista, hore, marko bezala, bainan beste manera batean, lau urte hitzeta putzen, ere pasaitu marazkilariak, blabli, tablu, arte gaiari lotu abeti, ta azken urteetan gaina beti marazki bat egiten zuena, mankizunen, zate, beti filosofikoa izan da. Perut, perut. Baibai, hau da irratiko abbentaiak, duzue gure burua ikusten, abotabaitzik. Mm. Abocha tradazionala hori edo... Ba kisu normalki, ahochan enzuten da, eretze lalik forman eta... Ba inan egiasko... Enzuten da, erriten duzu lalik hori enzuten en, en da. Aldiz argazkietan ezin duzu... Ezin bai. ah. duzu... Ezin duzu... Edo bai. Eta ha txeman duzu... Argaski batzuk... Kuchnot artikulu bat eta enzen to, rukatrövendu fen, euh, Le Didi... Betizte, ledi digaizua, istripu batean zenduzen printzesa. Eta Charles, ezkondoak uh, zirelari garaian, argazki ofizial handanabat pazituzten, Uie, uri baitzen ere hoien lana, eh, argazkitan hartu izaita. Eta beti argazketan, beraz, Charles haundiagoa gertzen da, ledi diga azpian, kasek buru bat dezberdin tasun argazkia alta, alta, ber eina zuten, ber neuria egiten zuten bihek. Eta bai. Horda, iruzur, munduko iruzur handiena, charleta ledidik erakutsi daukute, argazkiak ere, photoshop gabe faltsutzen aldirela. Bai, do telebistan ere, berba, du labiegun pasatu den telebistatik ...presidentzialen dako... ...estabaidan... Uh, esta ...estabaidan... ...itu diz... ...berta maniak ze... ...meberba batzuk tipiago... ...tea... ...azpian basuten dako... ...zarkozik bat zuen... ...baina... ...ikusten dena... ...egia ala faltsua den... ...zer erakutsi nahi den... ...zanta horra ez... ...le didita kasuan... ...eda... ...gizonaren... ...be... ...aundita xuna... ...dominazioa... ...emazta beti tipiago... ...izan berbaita... ...ezin da... Jakin berko genuke ea demorarekin gesur ori ea biorhtu zen egia. Ganaibaitu. Ja, baitu. Charlandi zen ez? Ez, ez, ez. Ea... Jende ek, uste zuten Charles Andiago, zela. Sego aski baietz. Ben txartzen Bai, bai. Eta aho da... Inkonsienta da grazu zubereski kaxuitan eraz? Bai, bai. Eta huli da beti gesura, ematen bai ute gunero eta orduelero. Bi otzen da bat bai Egia. ikusten da askotan xare sozialetan. Noen ezen da inglesez faltsu... Fake news. Fake news. Hitz eta pötset... Egiaren gezura, gezurean denegia egia eta utxuneak duten osotasuna hortan utziko ditugu beraz markorekin genituen burua usteak. Gezura ipatzen baitugu telebistari buruzko kronikak ere eskain izizkigun urte batez aritz galahagak. Telebista utzi, ratia piz, lemabazterrean utzi eta guretzat lanean ari zen gauta egun pantaila tipi edo gaur eguna limalekoari begira jahiz eta ipar euskal buruz egiten zien erreportai ainitzak ere soegin zituen frantxes telebistetan, menantzegatik ainbestan eta irreportaile Bat izan diteke hori turismoarena beste bat eztaekinik ipar Euskal Herriko ekonomia nolabait azkartzea edo suspertzea adibidez eztaekinik mauleko espartinak aregiago saltzea edo edo Pierre Oteizaren eztaekinik txerriki eta produktu eta lakoak mm -hmm. edo euskalo izan daiteke ez hori ba, euskaldun honen nolabait irudi atsegin eta ez gatazkatsu eta naif eta pixka batean indijena hori ezta Baina beti ez teoritipatu eta topiko eta klisez beterikoa ba, nola baita? beti rekotea, ez? Izango balita bestelakoak eta bestelako gerturak eta ezta kinike ez, zintzoago bat edo e, egiazkoago bat eskainiko baliote, bueno, Euskal Herriari, baina pentsatzen dute orokorrean horrela egiten dela lurralde guztiekin, ezta? Baina izpa, e, beti aurkezten dute ipar Euskal Herria ba hori, ez? Lehen aipatu dugun eta klishes betetako ba lurralde bat bezala eta beti gauza berdinei e, bueltak e, ematen e, ari dira. Beraz zagiknik hori dagoeneko ikusi dugu ezta ikusi ditugu potxokak mendian libre asko ibitzen ikusi dugu oteizaren eh, zerriak ezagiki zenbatetan ez badira saio guztietan agertu, ba, iaia ia guztietan, ez da? Beti, irudi, ba, hori, berdinei bueltak emanez, ez da? Gure gana ez direto gibintzat, ikratiaren. Ez begira, ba, hori oso interesgarri litzateke dibidez Euskari Irratiak bizitatzea, edo, bai. edo nixerrakit, bai, para Euskal Herrian egiten direna hainbat eta hainbat gauza interesgarri, ba, haien ba, saioetan agertzea, ez? Eta telebistaren iruditik kanpo argazkiak ere, joan esetxe esker begiratu eta irratian komentatu. Hau ez da, eta irretxa ez, irudia soinura ekartzea, aktualitate biziari lotua ala ez, tartean egin genuen kronika bimilata malauean, lehena izan zen, lasomen dupeibazk kasetaren lehen horrian look bask, edo, no... Luka bertzale, hur izan, bai, Luka bertzale? Uh, Luka bertzale ideia hoi maite dut egia ekan. Betila hartin eta hola zumataliz ez dugu haipatu agropa edo jauntziak bereziki. Uh, ben ahale, asal bat egitia, hola, mailen lujan biotegi, garitano, uh, emili marten ahastez, ez dut, kumpenitzen ahal, zer uh, ikusi behar dugun. Hoi da, hoi da, istoia, uh, agei da asaltzeko egin ikdela, ageida... Erakarteko egien ikdela, baina ez du ideea bat agehazten. Ta normal ki asal batek behar luke lehen begibishtan hola ikusasi zer den bahnekua edo... Uh, Hor, uh, gira ekan na, nahasinai asal horrek. Egia da, barnekoak azkenean gain begiratuz artikulua irakurtzen delarik, ikerketa ere uh, pixkabat azalekoa da, egiten ira teoriak lukaren inguruan, uh, ez dut giago buruan, baina nadibidez, uh, be jantziak egokituak zirela, uh, jogingak sartzen zituztela dela abertzaleak korrika egiteko erreskiago, eta zapetetan, bistanena, sokak uh, ongi etxiak ez erortzeko. Ha da beraz luka bertzalea logika ote da ez bigialdeko ala ere? Eh, Ni Geran eh, nienizbak natu ez dut zabaltu eh, aldizkaia zenta uste dut ah, gehi dela eh, pennt handudan esperientzia pyragagatik baddakit eh, artikulu hun batek, Nurmalki asal hun bat ekartzen dila eta asala hola balin badan hasik egan ahidu behar nene, gaitzaki, e, joging eta oskiena, bon, eta garitano zer horri dina enkostarraekin. Bai, garitanok uh, adibetz badu zinez enpresaburu baten burua argazki horretan. Bai, bai, eta, eta udela badia argazkilaik antropologo zunbait, itxuaz uh, eta hola egiten jena lan bat, deja nik ikusi dududan lanetan, um, Gutigoa goa argazkiak ber e, formatean eginik dia untxaiak usteko be argazkia eginik dela ere bat bezala, eta bat markak edo mm, gaitazunbait ere pikatzen dianak eta argiak usteko argazkilaik ere dila dira ber formatea haminiat mm -hmm. e, ageian usteko. E, aldi huntan ikusten da hoi, Googleen txerkatu dela izen bako eta 0 nahi bilduk dela argazki hoik Hitz eta pötz. Joanes etxe uh, agurtzeko eta sustut uh, be artearen parte ere eta kronikare fidelena erraten argen nuke goiz behin nintzularik asibaitzen musika kronikak egiten sei urhteren buruan beraz gaur ebandu azkena. Beti ere berak gustuko zituen taldeai lekua utziz eta lan, uh, be bai, lan eginez. Uh. Ah, Koherentzia ondiko lana dugu, eta ez da dudarik Euskal Herriko taldea honen diskografian toki berezia ukanen duela. Titz eta putz! Put. Eta zuk ere biztanen afredo egoet, hitz eta putzen bizan leku berezia ukanen duzula, eta beste kronikari guzieko reintxentzun ditugunak. Lana inbaitute, eh? ez du duri hori, lanada, hain beste hitz, ateratzea, minuta batean, bi minuta niru, lau, bosei... Eta, behorekin, uh, agurtuko zaitu ustez gaurkoa nitzetapuz, fini, txut, azken putza beraz gaurkoa ulehtu duzue, lau urteko ibilbideari bukaera emaiteko tenorea etorri da, buetzutan berda finitu. Eta, xarean, atse mangoitu zue azken orteetako mankizun, emankizunak, kronikak eta besteak, anartian, ez eh? egoen txubera xintxo eta izan putz. Sehiak euskari ratietan.